Koronavirusa hor dugula eta joan den hilabetean bezala hilabete juntan ere hori izanen dugu aipagaia gure gaurko mintzalekuan Hortaz oh, mintzatzeko mediku ainit gomitatu ditugu, gure studio juntarat, Skype emidez, ez bai denak bilduak studio berian, baina Gala, interneten bitartez lotura egiten dugu, berriz ere, eta ikusteko zertan giren, xuxen, bai eskualerian, bainan hori lotua da ere, ikerkuntzari, mundu guzian eramaiten den ikerkuntzari, eta ego eskualeriko laborategietan ere, egiten dira, ikerketa guriek, zertan gira, bai testen aldetik, bai erremeduen aldetik, eta konfinamendua aipatzen baita, konfinamendutik ateratzea, Nola ikusten dugu hortik ateratzia eta zer baldintzetan. Toki batzuetan goizago atera dira, ego eskualerian, hemen baino, bainan denentzat galdera bera izanen da, zain izain dira neurriak preseski konfinamendu ateratze horren laguntzeko. Baina lehen-lehenik ikusten zagun zertan giren eta horretarazten dauzet beraz gurekin ditugula, hainbat mediku beraz Felix zubia hau da Donostiako hopitalian zainketa intentsibo unitatean ari dena, Ana Galarraga, helujar aldizkari zientifikoko beraz e, kasetaria. E, amaia Bidar eta Aleksandr Intxospe, bimediku horko angeluko COVID-Emeretzi zentruan ari direnak. Eta baita ere, Anmari Brute, hau zar etxetako zuzendaria dena eta konfinamendua bera, nola pasatzen den, toki horietan ere, arekin ikusiko dugu, ordeon gauon deneri, gauon zori amaia, Ba, eta orduan be le, lehen le, denik zurikin hasiko gira, hor uh, ari zira angiluko zentro uh, bat bada bere situa hortarako muntatua izan dena, uh, nola ari zira lanian zentro hortana? Ba, iberaz e, zentro uh, hori, uh, mediko batzuek oien bolondatearekin uh, idekizuten duela bihaste, eta hor gehienak bolondresak ferren. Uh, mediko ordezkariak gira eta hainitz ere badira uh, gurutzeko jiko bolondresak eta horien laguntzari esker beraz zentro uh, hori zentro hori orten hartzen al eta gero helburua uh, da beraz zentro horretan uh, Covid emeretzia duketen jendean uh, ikustia zenta um, Kabineteetan, mediko entzat ezta erratz behar diren neugian ezartzea eritasun orta zunkitua diren herien uh, ikusteko. Beraz, kutsadura dura pixkat mugatzeko, hastapenean, beraz, idea izan zen, olako zentro bere zituen idekitzia. Eta, beraz, mediko eki goririk ikusten ditugu hor eh copie de meretial l'Occitan jende uh, batzu. Bai, jende ainitz ikusten duzu? Ainsi cela ri Cordola Bigeté eta taguestik kopula pishkata paldu da eta Protesta egana ez girola ainitz unkituak hemen. Eh surida. Mm. Eh or anticipatuak izan ziren uh, ipar euskalegiaren zat zenta etzen oino uh, uoldean dirik izan eta eta bera zen ustez mediuriak uh, lagundu dute iz, ez de uh, fin uh, Biskat gure tokia babesteko eta ez da alako kasu uh, ahondi-ahondirik izan ez. Hordion, uh, proposatzen dauzut, entzutia uh, Aleksandr Intxospe. Uh, Proseski horrek uh, bide, uh, fin, beste medikulagu batzuekin ukan baitu ideia, olako zentro baten ide Eta egiten dugu zer baldin eta uh, zeil buruarekin ere, uh, abiatu abiatu den hori. Hora, oh, gu uh, uh, gazte, gazte medikulekin confinement duanienne uh, est un peut chat chatten uh, chatten duanien nora balugaria hein uh, ils sont et alors doigne cousi duu euh baigalsasko euh uh, uh, zinean ba basego en bien de euh i cousi ber uh, genuena et salta chune ce sous-terre. Odone nola egin on dit coucheteco gashu eta azis kutfulik gabe. Shu shu eta cabinet et battien uh, arisiralanean? Nico or descapena qui ten dit toute. Uh, eta liderantidec onkileac uh, uh, ben batsu qui acheté la toute à Aseran lau ginen hori egiteko, eta orain gure taldean uh, zazpi, zazpi ari gara. Baina zazpi um, antolaketa egiteko. Gero voluntarioak badauzkagu, guti gorabera bera, uh, lajogei voluntarioak, medikoak uh, guztiak. Eta ba, etortzen dire uh, bakatioak uh, egitera, uh, lau hor duta erdi uh, bakatioak eta ba un oportunidad acheter une baigne et do hostel ta beraz, ce dedans alors vidas vacille stella latanoibat meras bolondres askenian eta etortzen sistenak eta centro ortarata no la yakinduso su que ta centro orivacela no la juntat toi sintila ta cirgatik nayukandu su partertu amaya euh, no la mailez edo hola uh, bai mailez, bat dugu mail uh, talde bat hor uh, ipar eskoaleriko uh, medikoen artean eta ortegiak indut eta bero bistanda, egoera eh, ikusiz uh, biskat denak presginen hor gure, gure uh, laguntza ekartzeko alginuen einean uh, nola egan biskat denak empuizan hor lachan ditzen gira orgen aintzen egin beha zerbait eiten albaginuen kontenginen eta eta denentzat berdintxo izan da, eta orrez gain uh, berreziki ordezka egiten eiten dituzten medikoen zat, egia uh, lana aixi gutiago izan dela korona konfimena amendoaren eta beraz uh, denbora aldetik, be, denbora bat eta pres nintzen bai denbora bat nuen duzue ospitaliarekin? Edo um, amabostak deiak irrezibitzen dituelarik eta arek pentsatzen badu ba, baiteak behar ba Uh, koronabirusa duela eta behar lukela uh, ikusia izan. Hor diona, ama bostak berak direktuki gortzen alda euskigu eriak. Eta alderantziz guk behin erri bat ikusi eta pentsatzen badugu ba ber duela edo ospitalerat joan edo behar duela um, um, uh, testa bat egin edo, edo, a, edo, simplekin, ebarin badugu uh, uh, mediku berezitu baten uh, Iritzia uh, kasu batiburuz, hor dionguk ere deitzan lagu uh, edo amabosta edo baionoko ospitalea. Hora, beraz, bai uh, angilun eta baita ere donen loitzunen olako zentro bat muntatu izan da? Bai, hori da. Okay. Uh, Ez dute jende berdinek uh, muntatu, baina beti hagemanetan zizioen engarrikin. Eta hordioan hori da hemen montatuak diren egitura bereziak buru egiteko, izan den bezala egia erran estu eta epidemiaren uainak hain askar jo hemen ipareskoa lerian, aldiz... Ego aldean biziki azkarra izan da, eta mm. mintzatu gira ere Felix Zubia hau ari baita donostiako zainketa intentsibo unitatean. Eta egia da, bai ostio aipatzen ginuen Alzazian bezala, e, be, ala, den denak okupatuak izan dira bon, bereziki egia erran gazte izaldian, or, araban hasi baita gero nafagoan ere unkituak izan dira askerki eroztik er, Bizkaian ere uain hori pasatu da gutixago Donostian beran hala ere uh, gauzak uh, aski uh, gogorak ere izan dira ordian Felix Zubia uh, beraz uh, nola bizi kanduzu orain arte beraz uh, izan den uain uh, hori La Berriak eh, asko murristu zaizkigu asko urritu dira daudena da, ba, e, bertan dauzkagunak, ba, kopurua mantentzen dela. E, Egon aldi, luzeko gaixoak dirauek. E, Bein e, guregane gana iritsita, ba, zain ketea intentziuen unitatera iritsita, denbora luzea berdute, e, lokartu egin behar ditugulako, anestesia jarri, arnazgailu batekin jarri, eta ba, bidik kauiek zendatu bitartean, denbora behar dute, baina pixkana-pixkana bagoa zarinduz eta postasunak hartu zera, bai, e, hemen dik bizirik eta onik ateratakoak batzuk baditugulako eta horrek e, posten gaitu eta bizitzan gaitu. Bai, preseski, bizirik ateratzea posten duela, baina badira ere hildirenak, preseski, e, nola izan da huri eta bizitzia zenta izan dira gaixo hainitz bat batian eta eta kasu biziki grabeak ere, e, nola bizi izan duzu huri? Um hasiera batean beldur handiz edo guk martxoaren hasieran eta ikusirik ba, Europan zehar eredatzen ari zela espero genuen gugan iristea, e, prestakuntzak eta antolakuntzak egin genituen, ba bes ekipoak jantzi eta erantzi ba entrenamenduak eta saiakerak egin eta iritsi zitzailgun eta duela 2-3 aste hasi ziren lehen Eta orain txea ama bostegun, ba, kasu asko izan genituen. Egunean sortzi zei, urrena sortzi, eta geldur, e, gelditzeko zain, edo bentsat, e, momentu ulatzak izan ziren. E, zorionez, isolamendu neurriek funtzionatu dute, burriztu zeiskigu egonaldiak eta orain, ba, pixka bat, nekatuta gaude, eta momentu gogorrak ere pasatzen ditugu, ez, zenbaitetan eriotzak bizi behar izan ditugu, gero ondoren, ba, zendatzearen posak ere bai, eta hor txegabiltza horrera. Baina ezango dugu, bon, ba, momentu txarragoak ere izan ditugula eta orain pixkana-piskana ba, alaiago gaudela. Uste baino gogorragoa izan da? U, zuek uste, astapenean uste zinuten baino eta kopuru handiagoa izan da eta kasu grabeagoak? Ba, aziera batean, e, otzailan eta txinako berri genuenean baino e, askoz larriagoa, guk uste genuen eta bueno, guk ez mundu guztiak eta osasunerako mundu erakundeak ere gara ziren. Ba, txinan murriztuko zela eta gainontzean kasu bakanak izango zirela, baina bain e, martxoaren hasieratik ona iritsita, espero genuen gutxi gora bera zen. Eta oso gogorra izan da, baina alde horretatik ez da sorpresa hundirik izan, e, espero genuen hau Nola antolatu ziste zuen artian eta nola jardukitzia izan da, e, bai mediku eta hartat zailen artian? Bueno, ba, Lehenik eta behin egin genuen zen e, alde batetik, babes ekipuen e, zaiak erak, edo enterramentuak egin, jantzi eta erantzi e, ondo egiteko eta babes ez egiteko. Ondorenean egintzen asen gure zein eta intentziuen unitateko eremu guztia ba, pasiente hauen zatutzi, Eta e, bestelakoak, ze bai ditugu bestelako gaitzak ere, e, bihotzekoek jarraitzen dute, neumoniek jarraitzen dute, bestelako neumoniek jarraitzen dute, istrikuek jarraitzen dute, eta bestelakoek, ba, bestelakoentzat ere mu bat egin zen. Hemen, e, ospitaleko jarduera asko egin egintzen eta kirofanoak ebakuntza gelak erabiltzen ari gara, ba, bestelako paziente horiek ere tratatzen joateko, eta bueno, koordinazio lan bat egin zenbait ere anestesiarekin, Eta gero, ba, gure erizain eta erizain laguntzailekin, eta zelari egin ere, ba, entrenamentuak egin, protokoloak idatzi, e, tratamentuak nola jarri prestatu, eta bueno, egindako horren gainean ba, gauzak eguneratu eta berritu eta egokitu egin behar izan ditugu, baina alde horretatik egindako lana nik ustean egin kondotera zigula. Horra, beraz, lana ainitz izan dela, eta, eta tentzio ikaragarria funtsian ospitaletan zainketa intentsibo unitate horietan. Amaia, zuk badakizu hor, bada, ere alako zainketa intensibo ere bai. E, badira, frantzia iparaldetik edo e, eki aldetik direnak, horrat, badira, emengoak ere. Horri e, bon, entzat, zaila, zaila izan da, hor, bizitzea momentu horiek, Bon, egea erran nik ez dut uh, ahreman handik uh, baionako uh, uh, ege animazio zentroarekin. Baina uh, entzun dut anaz pixkabat egualdean uh, iduriz uh, felixek kontatzen zuena bezala. Han ere uh, baionan ere hori izan dela behar ba uh, voilà, diendeko puru aski de ba duela bihazte eta hor ba egiz hasten dela pixkat, uh, pixkat lasaitzen bai ospitalean eta bai... Uh, E animazio zentroan. Horten, haintzina doa biztandena zainketa hori guzia, eta Felix Zubiarekin ere uh, galdegin dugu, piskabat, ebe zen olako tratamenduak uh, ukan dituzten, uh, eskaintzeko eri-eri, egia da tratamendu berezirik uh, ez dela ez ezagutzen eta eritasun hori, uh, ze maneretan aizan uh, zirezte beraz uh, lanian, gaixo horien sendatzeari hori tratan enturik ez da, eraginkorrik ez da, e, frogatzen ari garen da, edo erabiltzen ari da, bestelako virus batzuen aurka e, funtzionatu izan dutenak, eta, e, bat, teoria, zegoan zekotasunez, ba, funtzionatu beharko luketenak, e, badira botika batzuk e, IESaren kontra erabili izan direnak, eta, bueno, horiek e, erabiltzen ditugu, beste batzuk, klorokina orain famatu egin dena bajartzenari gara, bestelako batzuk ere bai, eta gainontzean egiten ari garen da, ba, gorkutzari utzi eta gorkutzari usteko neurriak eman, Tratamentuak e, funtzionatu bitartean, eta batez ere gorputzak guelten man bitartean, ez e, dugun botik arikin dartsuenak gure gorputza da, eta gorputzari denbora ematen saiatzen gara. Mm -hmm. Hor, prezeski egiten, ari dira estudioak, hor diskoberi izeneko Europa mailan, ekusteko ja e, tratamendu dik izaiten alden, eragin korragoa, edo... Ze espero duzu ehortaika? Bai, e, badira tratamentuak eta gure ere tartean gara batzuetan, E, tratamentu ez behar dinak, eh? alde batetik, birusa bera hilzeko tratamenduak daude, e, eta oien zai gaude, baina a, zientziak bere denbora behar du, eta azkarregi joatea batzuetan ez da ona. Eta gero badira beste tratamentu batzuk, edo badirudik, birusaz gain ba, norberaren erantzun imunologikoak, edo gure defentzek ere ba, erazokolioketela gorkutzari eta oie frenatzeko. Or, zarelan bat egiten ari da, nazio artean, e, datu asko behar dira, eta emaitzak izango ditugu. Baina ikusten baitza orokorrak izaterako hilabete pare bat edo beharko ditugula. Eta gero dago txertoaren kontua, e, txertoa garatua dago probatzenari gara baina guztiz eragin korra izateko eta ziurra dela ikusterako urtebete edo beharko da. Ikerketak egiten ari dira eskolegilan berian ere zer dira or, test batzuen inguruan edo Bari, e, bueno, e, lortu dena da Euskal Herriko Unibertsitateak eta hor e, Bizkaia Araba eta Gipuzkoako hospitalen laguntzaz, e, lortu nahi dena da diagnostikorako testak egitea. E, test hauek mugatuak dira eta lortu dena da Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntzaz, ba, egunean amar mila test egiteko gaitasunea izatea. E, test berria ez da, baina bai gaitasuna onditu dela asko. Eh? Hospital batek, ba, normalean egunean mila, mila eta guztuun test egin ditzake, eta lortu nahi dena da, egunean hamar test egitera iristea, ez? E, denen artean, ba, lan bat eginda eta egokituta unibertsitateko e, baliabideak, ba, egoera berri honetara testen eragina testen tokia gauza beharrezkoa da funtsia eh? test horiek eh, eta baita dira prezeski eritasun horren segitzeko eta, eta nolaz baita buru egiteko, amaia zure iduriko? Bai, gero biztadena ez dut erreanimazioko esperientzia berdina eta gehiago ikusi zorbe ospitaletik kanpo diren erientzat ah aienzat bereziki importanta da, jakitea, ea zinez koronavirus okanduten edo ez, eh, bai, eh, bai eh, konfinamendu konfinamendu eh, eh, gausen egiteko, baina baina nere oian beldu jarrentzat edo ingenguramenarentzat eta inguruko uh, erientzat eta guk aldiz uh, hemen testan egiteko saltasunai uh, cheekiago ditugu eta mementoko testoiak bakarrik uh, ospitaletik uh, ospitalari galdeginaz ukaitzen ditugu eta mementoko aski uh, un chamouristoa dira egoera berezi berezi batzueleri. Mhm. Mm Prezeski, test horier buruz nahi ginen gehiago jakin, eta joan gira, eh, elu jar aldizkari zientifikoan laniar negiten duen ana galarraga beraz kasetariaren ganat, eta arek baititu eh, loturak, prezeski, eh, iker, eh, ikerlari zentruik eta galdegin diogu bez zertan diren, prezeski, hor eh, eh, ikerketa huriek, Testeriburuz eta zertan ari diren ego eskualerian berian. Beraz, a, ana galarraga entzuten dugu. E, bueno, test mota dezer dina daude eta zukaipatu dezun horrek balio du ikusteko virusa e, korputzean ote daukasun infekzio horik, ba, badagoen egiten duena da, virusaren genoma, RNAan, hori detektatzen du eta horren arabera jakin daiteke pertsona horrek virusa bere barnean ote duen. Gero badaude beste batzuk, ez hain e, behar bada hain zentiberak, baina bai asko zaskarragoak, virusaren zatitxo bat e, detektatzen dute. Eta orduan horrekin jakin daiteke infekzioa momentu horretan baduzun, ala duela gutxira arte izan duzun virusa gorpuzaren barrenean. Eta azkenik, badaude beste test batzuk, test zerologikoak, hoiek dira jakiteko, Ea gaitza dagoeneko gainditu duzun sintomak izan, ala ez izan, gertadaiteke ba, infekzioa zure gorputzean izan, baina virus horrek sintomarik ez eragitea. Eta hor, bueno, zuk gainditzen duzu, gorputzak gainera ez du antzeman ere egitenia, baina bai egonda hor, erantzun bat ez da, ba, erantzun hori sintomaekin izan. Edo ez izan, ba, defentsa bidez, e, geratzen da jasota, eta defentsa horiek detectattzeko hirugarren ba, e, e, test mota daude gainera hoien barruan ere badaude beste batzuk bere hizteko gai direnak duela gutxi gainditu duzun e, infekzioa ala, ja batenbora batan ja kanporatu dezula virusa eta gorzkutza gelditu zazula immunitatuta. Kaitz hokin eta virus hokin dena berria denez oraindik ez takite, imunitate horrek zenbat denboran irauten duen. Hori mm. ba, gaitzaren arabera, desberdin izaten da, eta pertsonaren arabera de bai, baina batez ere, virusaren araberako izaten da. Eta hor, ba, ezate baterako ba, pentsa e, gripearen biruzarekin, urtero, behar izaten da, beste txerto bat hartu, ez da? Bai, biruzabera aldatu egiten dalako, eta da. gortzane memoriak ere, ez du irauten, hainbeste denbora, memoria edo, bueno, imunitate hori. Hori guztia, orain dikestakigu, baina bai daudela, proba hauek prestatuta. Orduan, horietako e, probak egiteko materiala eta ba, laborategi espezializatuetan egiten da. Eta orain lortu dutena, Ego Euskal Herriko hainbat el, eh, ba, laborategi, elkarren artean gaine izanda da, elkar lan adibide oso polita, Ba, oietako probarako materiala e, merke eta, eta oso eskuragarri ba, jarri alizatea. Eta zoi, zoindirat... Horainazeko zoi... bat orixi izan baita, ba, testik etzegoela eta kanpotik ekarri behar zirela. Bai, e? eta zoindirat dira testako eskoalegiko ba. laborat egiten egiten direnak horreta ba. edo azkarrak ikusteko biruza badenez korkutzen? Eta biruza, ba, ote daukasun jakiteko. Uh -huh. Zerologikoak egiteko, den, e, behar da, denbora pixka, ja, e, behin, ba, olatua edo deitzen zaiona, kurba bere goren eraria iritsidanen eta infekzio gehienak infekzio berri gehienak ja, kertatu direnean ondoren ba, konfinamendutik ateratzen joateko eta komeni da izan jakitea. Ba. Hendea, ba, benetan, ja, e, inmune daen ala ez eta orduan hemendik aurrera darko genituzke zerologikoak. Mm -hmm. Bitartean jakinei deguna da infektatu ote garen. Bai. Infektzio hori hartu degun, virusagure gure gorputzean ote den, eta hori detektatzeko testa da, Egin dutena orain egualdean, ba, bueno, e, ba, esan bezala gainera, ba, elkarlanean eta tenentzako eskuragarri izateko moduan. Baina, esan behar da, orain ere ez dela iritsi hau, e, gauzatzera, eh? orain dik dira egitenari testa. Hala beraz mementuan orainno ikerketak egiten ari direla hori eta nombrea handian gero ateratzeko asmoz zeren eh, eta dena, testen bitartez, eh, haizeago izanen da ikustia be, nunden eritasunan, nok duen, zeren eta eh, hor eritasun horrek ilan, badak, gauza bat, eh, estira, estira denak ageri, hor eritasuna dutenak, hor badira simptomoak agertzen dituztenak, baina badira frango ere eri direnak, baina simpto, simptomorik gabe, hori ere gauza importantea da maia. Bai, eta hori bizitik da jakitea kantitatean azkenean zon bat diren uh, sintomorik gabe uh, itasun aukaiten alutena, eta egeiten e, zuen bezala, imungintate bat sortzen al dute pertsunoiak, baina zon diren hori e, e, ezin da jakin, eta... Eta hoien ezagutzeko egia da xerologia egiteak interes bat lukeela, baina interesa luke azkenean egiten bada masiboki eta behar ditaike uh, kaso hortan zinez uh, uh, erritar testatu bainan ikusi zegoera nola den, ementoan ez da, da elburua hortan. Mm -hmm. Eta, ementoan, testoriek uh, falta dira, uh, eskasian gira, egia ergan, eta eskasian ere, uh, maskak naiz eta hori baita espaldakoak diren uh, sendagilentzat, edo uh, unkituak diren jendekin lanian ari diren jendentzat, eta beste. Konkretuki guai, gauzako betu direa bizkabat ospitalian eta zuentzat, medikoentzat, uh, maskak Eta eskiago atxe maiten dituzigia? Bon, eh, Emekie hasi da obetzen, guai aztean behin badugu mediku bakots eh, eh, emezortzi imaxkaukaitzen ditugu, bez bakotsak badu bere kotazioa, bere farmazian. Bainan, alere, mediku entzat, ejanezake, nola eh, konsulta gaienakoa entzatzen girea telefono edo ordena egitea, Beraz, eha, bai, jaiten ala, aski badera mehendikoen zat, baina pentsatzen duteri zainen zat, eta eta e, jenden etxetaraz bisitak egimla giztusten entzat, eta piskat harin egiad, adiakinez, um, huri mazka ase jogekiko horiak normalki laboren guziz behar dira lalatu. E, gero, COVID-19 zentxo eta nangelun eta duni bane loitzunen, hori, e, xantza hori da, da... Uh, aski maskaba dela eta ekipazioa ona dela likoietan. Hmm. Beraz, oztako egizkiago eka jaztintu iriak likoietara. Ala, maska eskaz, eskaz handia asenditu dela, duela zonbait denbora, guai pixkanaka eldu direla, baina nala ere, toki batzuetan oraino eskas direla. Ez hemen bakarrik, eh, Gualdian ere, eta frantzian bezala, Espainian ere, eh, eskas hori eh, izan da, ana, eh, zer gatikote, zure ustez? Bai, eta nik hori izan dela gainera, arrazoietako bat ez gomendatzeko jendeari maskara erabiltzea. Egi jada maskara, bera bakarrik, oso badez eh apala eman duela ba, pakarri balio du besteek eskuchatzeko uh -huh. kantzita maskara duenak ba, ingurukoak eskuchatzeko ez norbera badesteko baizik ingurukoak baina horrekin batera ba oso garrantzitsua da maskaradera zumuratu izatea edo bueno, eraginkorra izatea eta gainera erabiltzen jakitea ba, egon berdua artegira ondo egokituta tarterik utzi gabe, eh, jartzeko eta kentzeko eskuak garbi izan behar dira eta atze aldetik, gometatik edo laxoetatik e, kendu behar da, inoiz ez aurretik eta noski eta da altxatu behar edo jeitsi behar, beti egon behar du sudur, eta aurpegia osorik ez saltzen eta mm -hmm. Oriba adibidez telebistan eta ikusi degu bemaino gehiagotan nola kazetari bat egiten dio galdera maskara daraman norbaiti eta pertsona horrek eskuakin aurrealdetik heldu egiten dio maskareti eta hetsia halaigo egiten mm -hmm. duen ezta igotzen ez... adibidez begien paretik pasatzen da eta virusi balima daukaia ja, begietatik sartu zaio. virusaren zarbidiak hoiegoa itira eh ahoa sudur eta begiak mm -hmm. eta Orduan, ez da maskara hori sta eskuekin e, unkitu ez berguon ezagita hori da mm -hmm. eta zu balio estare denbora askorako En, e, eta berre ere ba bueno ba, e, ba, damak ez dira berdina ba, batzuk esterilizatu daitezke baina bueno oroar dira bein be, era, erabiltza ja botatzekoak eta ezin dira edonola, edonora bota kutsatu eta egon daitezke orduan ez dira hain errazak erabiltzeko eta gainera e, behar dituztenek e, alegia osasun langileak eta kutsatuekin ba arreman zuzena dauzkatein zaindariek eta ez dituzte. Orregatik, ba, komendioa ez da lustatu populaziora, baia ja, Europako eholakundeek eta agindua eman ez duten arte. Berez etze beh delako nahikoak eta gainera jendarietzaio irakatsi. Baia, bueno, hori egin eta... daiteke eskuak nola garbitu ere, ba irakatsi ziguten, ezta? 20 segundos, ezta nola egin behar den, ba. Ba berdin, ba maskarak nola erabili ere komendia Irakastean. Maskarekin, ah, argitu naiz, joan denegunean entzumaitut eskoltelebistan eta behaz zeudela madriletik etori beharrak eskolegirat laueun eta larogoita marmila maskara, baina iduritu zaitu hori oso gutxi dela zeren eta ohartzen gira sendategietan eta e, zaharitzetan bakarrik frantzian asteko aste bakotxe berrogoita bost milioi behar direla, urduan Bai, era digera, direlako gainera, bai bai, bai. bai, bai, orduan, bai, ez da, utxaren urrengoa da hori. Hala, beraz, uh, gutxi, gutxi direla, eta normalki, eta eh, buru egiteko olako eritusun bati, eta epidemia bati, eh, nombre handi handian behar direla, ez girela, oraino hortan... Bada beste bat amaia eh, aipatzen da, eta egiten hasia dira ere, gero eta gigiago, eh, bigarren eskuko eh, maskak edo jendek beren baitaik, etxetan, eta egiten dituztenak eta hori eh, nola baliatzen aldira, eta eh, zer hain eta babesa emaiten aldute. Bai, beraz, hor, bon, agertu da zinez jenden borondateona, biskat da desesperazio egeakzio bat, bindan... rizizien da indokak du galdbai da, bere dionhalfa esanen da... dut dors galdari wakileterri saª Uh, etxetik alteratzen badira ebe jende horiak pixkat uh, e eritasuna badute uh, ahal bezain gutxi besten kutsatzeko uh, bainan uh, esku ikako maska horiek ez dira homologatuak, beraz uh, ikiskoa da, ale uh, aire sohtakipiak aire buztia orteik pasatzea alere, beraz ez dira zina zera ginko jak mm -hmm. Oden ez dira horiek baliatzen ala biztan dena eri etxetan eta hori, baina bom, pixka bat yes. babesten aldu uh, jendean ahtian Hala, ez zobera uh, ziliportak ukeiteko uh, Hori da, hor lehen tasuna egina da zinezko mas, maska kemaitea osak agixek bitxetan ari dirrenak beraz zoak izanen da gehiago orten ari ez dirrenak eta beste eriak be, bai, be, entzatzen aldera, daia maska horien erabiltzea, duzu beki Zuek, e, eta jendeak arrezebitzen dituzuelarik, eta COVID-19, koronavirus, eritasun hori sintomoak bari maituzte, ero zerregiten duzue horiekin. Zuek badituzue dituzue, remedio batzue maiteko, edo nora buruz e, bideratzen dituzue? Beraz gure uh, tratamendu dienak dira gomendioak. Eta beraz goatzen dugu hala, ez antiinfflammtoriorik hartzea, pixkat jeer kasu eg eta etxan berean entsatzatzea hal bezain bat konfinamendu uh, uh, arauan seggitzea. Eta, eta gero geienik egiten duguna, daras bat eh, ekarri, edo telefonoz gutienik, baina nahal bezein bat, alerre behiz ikusiz. Eh, ikusiz nola atx problemak eh, fite etortzen aldira, eta ez dira beti... Eh, Uh, ora, ongi sendituak uh, eriak berak ezitu betiti ongi um, senditzen bere atxarazua beraz portantada alere uh, behiz ikuste erioiek eta horrez gain gero noisten kantibiotika bat zuen maiten aldira uh, ara baina geien bat segipena eta gomendioak Zerreneta, horretarazi si behar dugu ala ere, uh, bon, eritasun hori okitzen dutenek Gehihenentzat, bon, eriski pasatzen dela edo sobera arazuri gabe, baina gero batzuentzat astiko, bat batian arazoak gisa iteanaldi dela, biriketan eta birusa hemendatzen dela hainitz eta eta gero infekzioak badir eta ta orientzat dela erisko bilakatzen erremedio gutxi dela eta ala ere, bakar batzu badira, horietaik bat ere aibatzeko plasma eta ego eskualerian ere uh, lanian egiten dute horrekilan eta uh, anarekin hortaz uh, solastatu gira prezeski uh, laborategietan ere uh, hori hasia dira, piskat erabiltzen hor dat Xuxen uh, e, teknika hori eta plasma hori? tratamendu hau erabiltzen da beste gaixotasunekin ere probatu izan dula. Azkenean da gaitzaia dagoeneko hoeneko gainditu ba, duen pertsona batek lehen esan bezala, ba, baditu bere odolean, defentsak aurre egiteko biruzari. Orduan e, izango litzateke aukeratutako pertsona horien odola hartu odolo horri kentzen zaizkio. Ba, globulokorriak eta plaketak, eta horrelako guztiak ez za eta e, gelditzen den hori da plasma eta plasma horregarau bezka lehen aipatutako defentsak. Orduan horrekin transfusio bat egiten baldi badi hugu gaixo dagoen pertsona bati e, uain guain sartu dizkiguen defensa hauek egingo dute virusaren auka. Ja. Ta horrela lagunduko zaio, pazienteari ba gainditzen eh gaitza ezta Horretan datza oso sistema errexada, azko erabili baina eraginkortasuna ba ez da inona ere. Ha, eta hori, hori indik ere, ba, probatzen ari dira, eta uh -huh. besterik ez da honean, manoski, ba behintzat, ba E, probatu beharra dago. Probatu beharra dago, jakin da, noski, ba, segurua dela, ez diolak alterikera ginko, eta hori guztia, eh? hori behin bermatuta, ba bueno, ba, ba hori xera eskutan daukaten bat, eta horregatik ari dira horrekin, kasu batzuetan, emaitza hona mandu, beste batzuetan, ez dora, indik ezakite adibidez, ba plasma hori, e, zen bat aldiru eman behar zaion, eta zen bat, eantikorputze e, eukidea arditun, eta nolakoak, ez zeeratako defentsa, eta zenbat defentsa ze konzentraziotan egon behar plasma horretan orduan, bueno, baldera asko-asko daude oraindik. dik, ba, oso, oso tarte txiki jauki dutelako benetan ikertzeko, lehenengo kasuak txinakoak izango lirateke eta han ere, bat bila bete makite honen inguruan ikertzen orduan, kasu horietati kondori atera, eta hori baliagarriak izatea, edo zein lekutan egiteko da, gauza bera eta maiza beretara iristea Hora indiko oso demora gutxipaz, zientziak askoz demora gehio behar du. Baina, bueno, bai, e, ari dira egiten eta ari dira ikusten, kasu batzatamentza lagungarria dela. Beste botika batzu probatzen, bueno, beste tratamentu batzu, dira botikak eta horren barruan daude, antiviralak erabili dituztena, beste virus batzuen kontra, eta ikusita, virus honen mekanismoa zein den, ba, antzeko mekanismoa baldin badute, eta lehen, ba, funtzionatu baldin beste virus horrein kontra, antiviral batek, jabadakiten ez, segurua dela pertsonetan daitekeela eta bat, ba, hoiekari dira probatzen, e, COVID-e meretzia eragiten duen, virusari, ba, ia, baita ere, eragiten dion, eta, eta horrela, ba, balio duen, ez da, hor, pauso asko, aurrera tuko Ala, eta erraiteko, eh, badirela, hor ikerketa eh, frango egiten ari direnak, biztandena, hor eh, olako epidemia baten aintzinean mondu guziko ikerlariak ari eitira, eta Europan berian aipatzeko Discovery Zeneko estudioa, abiatu da, hor bost adarekin eran nahi du eh, bost adar horietan, probatzen dira, erremedio desberdinak, batzuk ebolaren kontrabariatuak izan direnak, beste batzu, iesa edo zidaren kontrakoak, ba eta ere hidroksiklorokin famatu hori eta e, horiek guziak zazpi herrietako irumilata berreun bat parte hartzailekin ari da egiten Frantzian berian sortziun bat badaudelarik Hala, eta guaitan uh, anak erten zaukun bezala estudiore guziek beren demora behar dute zonbait aste ora ino segitu beharko dute ikusteko zer ondorio emaiten duten batzuk eta besteek eta biztiki zaila da, biztandena batzuk eri direlarik bastu, beste batzu hiltzen ari eta uh, eh, ere mediorik gabe edo eh, deus gabe gelditzia hala, ikerketak asteko segitzen dira haintzina eta eh, hor, uh, dena, bai uh, ikerlariak, baita ere, zeindagileak eta uh, erizain eta hori guziak uh, einala guziak egiten uh, dutela eta ez ditugu antzi behar ere uh, hor, uh, lanian ari direnak uh, zahare txetan eta orduan uh, gurekin ere izan dugu Anmari Brute, Fraseski uh, uh, bai ioldiko eta eskolegi barnek aldeko zunbait uh, zahare txetan uh, lanian ari dena eta galdegin diugu, ere, beraz nola ziren eta nola hartzen duten konfinamendu hori e, zaharrek, zeren, eta tuki frangotan ere, beren gambaran bakarrik egoitia ere behartuak izan baitira. Hordion, e, nola pasatzen da, xar horien zat konfinamendu hori? Ba, hoi, ilaite bat, konfinatia giela gure etxetat, eta gitan bost... E... Aste, eh, inen diela, gure xaharek ez tutela beden burrasoak ikursi, eta hori da, se horre, difizidena, errexena gure xaharen dako, eh, beden familiak ez ikursia. Eh. Hala, telefonatzen, da, ditut, familiak telefonatzen dute, ikurzean duzte Skypekin, baina ez ditute ikurzen errealki, eta hori ez da aizeren dako, eh, mm -hmm. eta... Bai. Basko deukandu, eh? lehen bazkoak berba, beden familia gabe, eta jolide ezen -et, erretzik gu nootik, jolietan. Bai, bai, bai. Eta egia ere, bo, arrangura ere bat eritasunarena, eh, izan dira ah, ah. bikazu hor eta iholdin. Arranguratuak dira adineko jendiak? Denak arrangurak. Zangia eh, eh, eta 10, hala ja ke шәke ta langilea ke eta badakigu adinen da ko lange handiua dela, eh. bena ez dute egun guzian haritzen eh, okupat zangia eta 10, euh, buri sentira euh, langilekin euh, aktibitatea ke tentuste ordien eta 51a 26 Benzatzia eta bizia segitzea gure etxetan, eh. Mm Hala, -hmm. baina ez da eze ez pitakiu noiz hartio behar dugun segitu hola, hodida, hodida, pre... questionamendua, eh, dutuz. Ba, Prezeski, hori zen ateratzen zena azkenian adineko jendentzat behar kodidela neho horiek segitu antolamendua, nola eh, ginen duzie funtsian demoran irauteko. Uh, hori hori egia eh, eh, da ne ustati laiten dako ukaindugu eh ez ditu xartoi guztu tratamenduiko ditasun horrendako eta horiek ditugu eh, falta eta horiek ukan artio irizkoa izan da denen dakoa eh? denen dako hori eta gure sha handakugeyo eh uh, gukse guk, guk nine kinuke beharda um, familière uh, posibilidadatia eman uh, belen buhachoan ikusteko bana gonokoan ez gut the eh? hori da eta hori berko duse uh, hori lan lanain hoxen alte ara beharda hori otoritateikin eta berkodu kambia hazi alainan ez dugu pensatze lan uh, ustia familier ikustia beden burraxuer hori evet. sobeda luce izain da eta hor behar dugu ikusi nola emaitela handun zeit, uh, uh, zeit eta irishku Batès eh hahaster eh, eskiare esfamiliare eh? Rolida da. Da Oliver Herzog, eh, sa itil hortan. Entzun dugu ere eta eh gogiarzio asteko adineko jendeak eta ilzurian zirelarik eta eh, bisitak eta denak debekatuak ziela baina hor beste nere hori batzu hartuak izan dira la ere gusteko Familia, kasur, estremohorietan delarik, bisiten ah, antolatzeko. Hori, hori ere importanta da? Hori hau aldugu, hau Hori aldugu, eh? aldugu eta... Etelanda, ein eh, beste horrek bana, lusas beraginak nendu konfitamendu, ez bentza tsivan gure sarea, es okasuna emaitza, beren familiar ha ikursia, ha, eh, hori eta hori -ho -ho -ho -ho berdeko iko xinola etelango dune, maiatziketik golitiko, ana, ana, ana. Azok. Bana ze batida gausak silentzia kono testak, ha, eh, e bete ite lan kodu ze bana denbora emaindu denak testetzea uh, hartako denbora itxinalizita da ni Ala, beraz, uh, zarr etxetan, uh, baita ere, xarrak uh, benen etxetan, eta bon, uh, momentu askizailak uh, dira, uh, beharrezkoa izain da, orain artinoko uh, egin molde guri uh, aldatzia, agar nahi du, ez demora guzian, bakarrik guztia adineko jende horiek, amaiak? Ja? Ba iztanda, eta hor, uh, unxa ipatua izan dena da alde batetik egia bat dela ikerketa lan handi bat uh, egiteko or, tratamendu batena atxemaiteko eta bizi, uh, bizi aluzarazteko, bizi dienden bizirik atxik alazteko. Uh, Baina hor, uh, haipatzen uh, zuena, intezgerkeada da, da uh, bizi kalitatea askenean eta bon, alde batetik entzatzen gira sa horian babestea bizirik atxikitzeko, baina gero galdera izanen da, ikusiz nola egoerak biskat uh, iraunen duen bizik kalitate hori nola ere uh, atxikarazten lan beraz uh, uh, bon, eduriz egiten aldirela emeki emeki indak batzu hilzordian diren kasu estremu batzuentzat baina uh, baina maskak edo eta, eta eskola joak reskiago kaiten alba dira behar ba obekiagoan telatzen direla geroan uh, bizitan dena bizita batzuan uh, idekitzeko eh, zenta asa horien zat uh, ara, bizi karitatea eta, eta bizitzeko tzeko uh, uh, jasoinak ez barin baitu ztegeo, drep depresioarekin edo uh, bizi kifite uh, azkenan bizi denbora ere laburtzen alzai mhm mm Hor dioan, konfinamendutik ateratzia jere, hori da gogoan, jende hainitzek gogoan dutena, egia da, ego eskualegian berian, e, asia direla, e, hein batian, lanerat itzutzeko e, beraz, erabaki hartua izan da hasteguntan berian haste e, hartian beraz e, ideki dira lantegiak eta ez da badak badira horien inguruan baina lehen urratxak egin dira mintzatu gira ere e, Felix Zubiarekin e, berak nola ikusten du prezeski konfenamendutik ateratze hori Bai, e, bon, badakigu ba, izolatzeak edo etxean geratzeak ba, arriskuan murrizten duela, baina zen dugu betirako etxean geratu. Orduan, pixkana-pixkana atera beharra daukagu, eta kontuan izan behar dugu, ba, beti ba, bezerako neurri hauekin e, atera behar dugula. E, orduan, bon, alde batetik beti distantzia mantendu behar ez, pertsonatik pertsonarako tarte hori, metro eta erdi bi metroko tartea, gero eskuak sarri garbitu. E, alden neurrian eta badago ba, mazkaren edo horpegik babezen erabileraren gaineko eztabaida ere, ze badakigu eraginkorrak izateko asko behar direla eta ondo erabiliak behar direla, eta ez dakik benetan nahinbeste izango diren. baina probatu beharra dago, eta gero azkenik ba, e, gaixotasun honek duen zailtasun ahondienetako bada, ba, zintomari gabeko pertsonek asko akutsatzen dutela. Eta testak behar dira, ba, pertsona hauek atzematen zaiatzeko, eta isolamenduan jartzeko, ez? Eztela, zintomari gabeko pertsonek ba, berriz gaitza edatu dezakete. Eta gero, emaitzak bande urtu egin beharko dira, eten gabean urtu beharko dira. Mm -hmm. Eta horretarako, testak egin beharko dira nombrea hondiagoan? E, alko bai, alko bai. Baina hau bueno, baditu bere azpiegitura arazoak, baina idealki edo behintzat nahiko genukena da testak egitea jakiteko zenbat pertsonak pasa duen edo dugun, ze berbadazko kustetabean pasa dugu gaitza eta espero dena baina ni ziur nago askoz ikutsatu gehiago direla edo gaudela eta gero beste alde batetik, ba ustekabean edo sintomari gabe dauden edo gauden pertsona horien detekzio egiteko datzen bateko ba beharko genituzke testak bai. Mm -hmm. Eta Hortzok eh, eipatzen dute, behar behar da beste uain bat izan ditaikela. Eh, olako beldurik baduzue edo ahangurarik baduzue, alde oktatik, eh? Izan diteke, eh, baina egunen betirako etxean ere ezin dugu geratu. Horto ban, bono, ba, iriki egin beharko dira neurriak, eta gero emaitzak neurtu. Eta gero badakigu, edo espero da bintzat, udaranak guztia harinduko dela, ze beroarekin biruzak ba, dezagertzeko edo bizitzeko zailtasunak ditu, eta gero... E, Negoan De zerretorriko den ez dakigu. Ez guk, eta ezin jork. hori ere, ba, zaindu beharko da. Ado oso, mil esker, Felix Zubia, ez, eh, zuke mandako eta setasun guzi horien badakit berriz ere lanerat joan behar duzula, gaur ez da pausa egunik, eh, zuentzat? Ez, guretzat ez, e, larun bat eta egandean jai izan ditugu, baino gainontzean beste egun guztiak lanegun bihurtu dizkigute, eta hemen gara, ba, gabean lanean, eta, bueno, e, betit norbait bada, Antolakuntza ere aldatu behar izan dugu, baina mila-mila esker guzti hoi, eta hurrengo bat arte. Mila ezker eh? bihotzetik eta zuen lanaren eta engaiamenduaren gatik. Mila ezker, Félix? Eh? Zuan eta hurren arte. Hala, mire esker zuri bai eta biztan dena hori atzo egin ginuen eta e, Basko astelenez ere biztan dena ari direla mediku horiek. E, gauza bera edo galde bera ere egin diogu ana galarra gari e, konfinamendutik ateratzean edo ateratzeko ere zer baldintzetan eta zer neuri segitu behar ditaiken sobera problemarik ez izateko. Ikusita, konfinamenduaren elgurua zeintzen. Ba, e, Zaturatzea edo eskainezka egitea e, osasun zerbitzuak eta bereziki ba, zaintza berezitako oh, unitateak, ez da? E, ba, bestela, ba, eriotzak are gehiago izango zirelako, eta ikaragarria izan da, oza, eta izaten ari da. Iglako kopurua da, e, bueno, lazgarria, ez da? Hori, hori ezin da eskutatu eta hori horrela da. Orduan duan, konfinamenduaren zen alik eta jende gehien geratzea etxean, ez izateko harremanik gure artean eta horrela eteteko biruzanen transmisioa. Kutsaturik ez izatea, kutsatu berri gehiagorik ez izatea. Orduan, en, kutsatu eta sintomak agertzerako amara edo amalao egun igarotzen direnez, orainari gara ikusen ba, benetan konfinamenduak emaitzak eman dituela. Eta bai, ari dira geisten, hospitalera kopuruak. Hori lortu naizen eta lortu da. E, nere beldurra zein da? Ba, osasunaren mundu erakunde haren beldurra. Ba, ala ezan duelako ezta. da? Goizegi ezote izango, ba, orain kalera ateratzeko eta lanera itzultzeko e, zindienean bermatu. Ba, segurtasun neurriak e, beteko direla eta ez dela egongo transmisiorik pertsonen artean. Bestela atzera berriro leengo egoeran egongoineteke. Esta egora berdina izango zaurgarrienek dagoeneko edo igar dute edo pasabira hospitaletik, edo tamales hiei egin dira. Baina bai, arrisko hori e, osasunaren mundu erakundeak berak adierazi du. Orduan ba baizakik e, neurri zortai sugarria proposatu dute adibidez e, Euskal Herrian eta Espainian ba saiesteko bigarren olatu hau eh? baina hoien barruan dago esate baterako lehen esan ditugun test zerologiko edo ba testak ba ote dauzkagun jakiteko test horiek egita 60.000 egingo dituzte estatu osoan, eskualdekabanatuta eta hortiko, ba, nahi dute ondorio estatu zenbat jende dagoen dagoeneko imunita, imunizatuta horren arabera ba norriak erabatekoak edo bestelakoak izango direlako proposatu dute baita mugikorren bidez egitea kontrola nor norekin egon den eta non eta hartara ba kasu bat e, sortzen deneko abisatu arekin egon direnen jarremanetan egon direnai ba beren burua ba, bakartu dezaten eta eta aztertu eazintomarik agertzen zaien mm -hmm. hori guztia proposamena da eta oraindik ez da gauzatu ez egin orduan mm -hmm. Hori hui dena guztatuko litzei da generi jartzea, eta gero emateak kalera ateratzeko pausoa, ez? Eta zukean dituzun, iruregoi mila testo horiek, noiz egingo dira? Hori da, hori da, ba, horiek horain egin beharko lituzkete, Hora, igaz, eta hialdi segiten dira gainera. E, ogeita bat eguneko tartearekin. Berrezteko, ba, lehen eman duten emaitza hori, ba, ba, horrelako azela. Eta ondo dagoela, orduan hori nire hiritziz ba, komeniko litzateke ba, bai testoiek eta hortik ateratako datu guztiak gehi lendikan dauden datuak, e, ba eratuak nun izan diren eta nolakoak eta bat eta hori guztia baiak ja, jakiten dutenen eta egoeraren argazki bat baiak ja, osatu xamarra edo izandakoan dagoan orduan aztea, Ba, ateratzen, ba, bai lantokieta da, eta bai bestela ere. Bestela ez dakigu berez, Ai, uh -huh. zein da negoera, ez dakigu. Aldo, eta gain argazki hori dinamikoa da mugitzen doa denborarekin, orduan oso-zo oso konplexioa da. Ala, goizegi izan, ote den konfinamendutik ateratzia, ezin dela demora guzian ere konfinaturik egon, eta bada guzia, baina mistan dena, neurriak ere hartu behar direla horren uh, segitzeko. Eta proposatzen dagoziet, ezken ergerrizketa bat ere, entzutia, alexan, Alexander Intxosperekin, e, angelun den zentro hori deki dela, eta behar bada bere funtzionak funtziona guzia konfinamendutik ateratzian, gure eskualdean, maiatzaren amekatiko iti diteike, hor dion ukanen uh, duela erraiten zaukuna. horregatik ba, lan egiten dugu orain bertan eh? gure zentrua orain ez da ursu baliugarria gaur egun, zenta or, neko da erritmoa eta kabinete guztietan, ben, organizazioa nanko hona da, baina problema izbat uh, izan daiteke konfinementua tagero, zenta gure, gure ezkaregian ez da jendea asko uh, gaix horik. bukatzen denean, hor irriskoak izeiten alko dira? Epo, sime da, bilagan ula uh, tortzea, eta batez ere ulan, uh, zenta ez dakigu ea turistak uh, hemen izango diren, hor duan uh, da hori atzik, gure tresna uh, lan egiten nahi gara orain, Agian, uh, laster uh, gure zentroa lo egingo du Gure bat, tean eta gero, Konkrinamendu eta gero, behar badin bada, Idekiko dugu, tresta hon batekin, Medikoa laguntzeko. Gure oso importantuenda, gure elburua da Medikoa eta gaixoa laguntzea. Uh, gure zentroa, bayugarria izan behar da, uh, Medikoentzat, piskabat uh, arintzeko, bere guneroko lanera. Ura, beraz, angiluko zentro hori, mementuan, beraz, bere funtzioa betetzen du, behinan en, apal batia, behinan uh, konfinamentutik ateratzean, hor dion, pensatzen duzue, behar bada, lan gehiago kanen duzuela, amaiak? Ba, Eri eskoa beti bada, eta ontsazpima zuen Aleksandrek horre ganez, uh, ipar eskoa lehian, nola eriguti izan den, uh, imunitateko, Talde imunitate teoria apala da, mm -hmm. eta beraz, irriskoa izaiten da, bigajan huain bat izaiten ondutik, baina hori uh, ikusiko da, zinez uh, uh, konfinamenutik ateratzeko medioak nola eginak izanen diren, eta konfinamenutik ateratzea azkenean uh, eta pazetapa egiten bada, eta ez ursoki bat batean, uh, posible da, justuki, ez uh, izan den bezalako... Uh, Ola ataturiki zaitea eta gauza kalere kontrolpean atxiki a zaitea. Hori, espero dugu asteko Mil esker, uh, beraz, gurekin parte hartzea gatik emankizun hortan. Or Baizuri Amaia, baita ere parte hartu duten Guziri, Feliz Zubia, Ana Galarraga, baita ere Aleksandr Intsospe eta Anmari Brute. Eritasuna beti hor dugu, behinan entzatuko uh, gira, gu, gu gure heinean azteko informazioen zabaltzea eskal irratien bitartez, Egonetxean, untra zein du eta respetatu beraz neugriak kutsadurain ez pasaraztiko, eta e, beste aldi bat hartio, entzuleaka. Miesker!